Tiana Primera Hora. Benvinguts al Tiana Primera Hora. Tiana es vesteix de festa, de festa major de Sant Sabriat 2010. Per aquest motiu, l'informatiu d'aquest divendres el centrem en gran part en els actes programats per avui i per aquest cap de setmana. Tot seguit, repassem aquesta i altres qüestions en titulars. Avui es dona el dret de sortir de la festa major de Sant Sabrià. El programa d'actes s'obre amb la celebració de la Diada Nacional de Catalunya que enguany canvia d'ubicació. En lloc de la plaça de la Vila serà l'avinguda, creu de terme l'espai que acollirà l'acte a partir de les 7 del vespre. I també la festa major de Sant Sabrià continuarà aquest cap de setmana conjugant tradició i també algunes novetats. Com ja és habitual, tots els 11 de setembre els tianencs estan cridats a fer la millor paella en el tradicional concurs que se celebrarà al parc del doctor Barraquer. Tiana lluirà a partir d'aquest cap de setmana el nom de Joan Armengol i Moliner en un dels seus parcs. Aquest diumenge tindrà lloc l'acte oficial d'inauguració d'aquest nou espai en memòria del Tianeng, poeta i pedagòg teatral i figura de gran importància en el món del circ català. Per ocasió es comptarà amb l'actuació dels membres del col·lectiu Camboté. Un medi de la Virreina alerta de la presència d'individus amb actitud sospitosa la matinada de dimecres a dijous en aquest barri, concretament als carrers nou de la Virreina i carrer Ciutat Comtal. I en esports, el Centre Cultural i Esportiu Tiana és el primer dels conjunts esportius de la Vila que comença la temporada. Ho farà aquest cap de setmana. La resta d'equips comencen a agafar embranzida a mesura que s'apropa a l'inici de les seves respectives lligues.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 Avui es dona el dret de sortir a la festa major de Sant Cebriat de Tiana en 2010. El programa d'actes s'obre amb la celebració de la Diada Nacional de Catalunya que commemora la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714, després de mesos de setge durant la guerra de successió. Com sempre, la commemoració d'aquesta efemèrida s'avança un dia al nostre poble. A més, enguany ho fa amb un canvi d'ubicació. El lloc de la plaça de la Vila serà l'avinguda Creu de Terme l'espai que acollirà l'acte a partir de les 7 del vespre. En el Mar de la celebració s'aprofitarà per inaugurar l'escultura en homenatge a Rafael Casanovas, que es troba ubicat en aquesta zona. En donar més detalls el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tiana, Ferran Pascual aprofitant que hi ha una escultura que s'ha acabat d'instal·lar, que ja estava prevista dintre el que és el parc de la creu de terme de l'escultura Pepo i Anaven, que el títol de l'escultura és Juntança Lliure però està fet amb homenatge al Rafael Casanova, s'ha pensat que fora dient de fer, de fer aquesta celebració d'aquest acte popular en aquell entorn i inaugurar l'escultura també la participació de la societat coral joventutianenca i d'algun parlament per tant, el fet de traslladar-ho però també la, la novetat, la curiositat eh, pensant que pot agregar persones que celebrant i, i Didic aquest sentiment nacional i tot pues, a l'hora que es mogui amb en un, en un entorn nou del poble. El pòrtic de Festa Major continua després dels actes de commemoració de la Diada de la plaça de la Vila i ho fa a partir de les 9 del vespre amb la mongetada tot un símbol de la gastronomia catalana i un clàssic de Festa Major Tiana Els tiquets per poder degustar el típic plat de botifarra amb mongetes es poden adquirir anticipadament als comerços de Tiana Està previst que es preparin prop de 550 botifarres i 55 quilos de mongetes i mentre els tianencs i tianenques gaudeixen d'aquest tradicional plat català també podran fer-ho de la música més típica de la costa catalana, les avaneres. Enguany, els encarregats de donar el toc més marini a la festa seran el grup Xarxa, creat l'octubre de l'any 1984 en el barri del Poble Sec i amb més de 2.500 cantades a les seves esquenes. Josep Lluís Romera és un dels integrants de la formació. La intenció és que tothom li arribi Eh, conegui les cançons i fins i tot incorporar gent dintre d'aquest espectacle que probablement no és un seguidor de Habaneras com a tal però que nosaltres ens trobem moltes vegades que ens diuen no, mira, jo no havia vist mai Habaneras eh, pensava que no m'agradarien però bueno, m'ho he passat molt bé i participat, coneixia les cançons i aquest penso que és el, el fet que hauríem d'anar a buscar, no? El cremat és la beguda que acostuma a acompanyar les havaneres. Originari de la Costa Brava, principalment de la zona al voltant de Palafrugell, el costum de fer un recital d'havaneres amb un bon cremat inclòs s'estès per tot el litoral, fins i tot terra endins. Etiant aquesta tradició té més de 20 anys. D'altra banda, l'acte institucional per celebrar la Diada de Catalunya tindrà lloc demà a partir de les 12 de matí a la sala de plens de l'Ajuntament. Durant l'acte, els polítics de la vila faran els tradicionals als parlaments. La festa major de Sant Sabrià continuarà aquest cap de setmana conjuguant tradició i també algunes novetats. Com ja és habitual, tots els 11 de setembre els tianencs estan cridats a fer la millor paella en el tradicional concurs que se celebrarà al parc del doctor Barraquer. Hi haurà dos premis de 250 euros, un per al millor tast i un altre per la millor presentació. En guany, però, se n'incorpora un de nou, el Premi a la Millor Paella Jove, el guanyador del qual rebrà un pernil. En dona tots els detalls la tècnica de joventut de l'Ajuntament de Tiana, Sara Torroella. Sorgeix una mica com a idea dins de, de la Comissió de Joves, una mica per incentivar la participació de, dels joves en els actes que es fan a, per festa major. Una de les característiques que es demana és que aproximadament un 80% siguin menors de 25 anys i sobretot que el cuiner sigui també menor de 25 anys. La prevenció és un altre dels factors que cal tenir en compte en les activitats com aquesta on hi ha foc a l'aire lliure. Algunes de les recomanacions bàsiques són no fer servir cap líquid inflamable per encendre la foguera, mantenir una certa distància de seguretat respecte als cotxes aparcats i evitar que els infants facin un ús incontrolat del foc. El concurs començarà a partir de les 11 del matí amb el repartiment de llenya i arròs a tots els participants i a partir d'aquí només cal fer volar la imaginació o l'instinct culinari. I si bé el concurs de paelles incorpora una novetat dedicada als joves, el pòrtic de festa major d'aquest 2010 també presenta una nova activitat pensada per a aquest col·lectiu. Es tracta d'una jornada de formació i exhibició d'esquate i BMX, organitzada per l'empresa Berber Productions. Daniel Lleó n'és el director comercial. En la part d'esquate anem al Cristian Sánchez, que és un, un dels riders més importants a nivell Nacional, i en la part de BMX el Sergio Ibáñez de castellà, que és un, una jove promesa, bastant, bastant potent, que està entrant bastant ara últimament en els espectacles i que funciona molt bé. El matí serà el torn dels cursos de formació en qualsevol dels dos esports i a la tarda tindran lloc les competicions i el lliurament de premis. També es deixaran estones tant al matí com a la tarda per a aquells que ho vulguin puguin practicar el que han après. L'acte tindrà lloc diumenge a partir de les 11 del matí al parc de l'antic camp de futbol. Tiana Primera Hora Tiana lluirà a partir d'aquest cap de setmana el nom de Joan Armengol i Moliner en un dels seus parcs. Aquest diumenge tindrà lloc l'acte oficial d'inauguració d'aquest nou espai en memòria del Tianenc, poeta i pedagog teatral i figura de gran importància en el món del circ català. Per d'ocasió es comptarà amb l'actuació dels membres del col·lectiu Camboté, amb què va compartir gran part de la seva vida artística. El seu fill, Lluc Armengol, és qui coordina l'espectacle. L'espectacle està partit en tres blocs, que serien els tres punts més característics de la l'etapa per t'estirar del meu pare, que seria la part de mort per l'arrel tradicional i per, la, i per la recuperació de la cultura popular, que en aquest cas us, ho ensenyarem amb els capgrossos i amb, el, amb els capgrossos de Camp Després vindria la part més del circ i més del pallasso, que comptarem amb la, la participació del Marcel, dels Galindos, i després la seva vessant més poètica, que tornarem a tenir reunits els topmuts aquí a una cosa que em fa molta, molta il·lusió. A més, durant l'acte d'inauguració, l'alcalde Tiana Mili Muñoz descobrirà la placa que dona nom al parc. Recordem que va ser en el ple municipal del mes de juny, quan es va aprovar per unanimitat posar un total de 15 noms nous de carrers i parcs. Un dels mereixedors va ser Joan Armengol i Moliner, que donen nom al parc al costat de la casa en durant molts anys, entre els carrers de Calfrares i Camí del de Aquest parc estava obert al públic però no tenia nom. Amb els anys s'hi ha realitzat treballs de reordenació, donant com a resultat un espai dividit en tres grans àrees. Una adequada als infants, tancada i protegida, una segona zona que comunica aquesta àrea i dona més amplada al parc i, finalment, una petita zona concebuda per poder-hi realitzar actes. La inauguració del Parc Joan Armengol i Moliner tindrà lloc aquest diumenge a partir de les 7 del vespre. L'acte s'emmarca en la Festa Major de Sant Cebrià 2010. Un veí de la Virreina alertat de la presència d'individus amb actitud sospitosa la matinada de dimecres a dijous en aquest barri, concretament als carrers nou de la Virreina i carrer Ciutat Comtal. Segons ha indicat el veí José Pérez, els fets van succeir sobre dos quarts de tres de la matinada, quan alertat pels lladrucs del seu gos es va despertar. Passe les hores quan al carrer nou de la Virreina segura que va veure un home d'edat mitjana amb un cas de moto a la mà. L'individu es va trobar amb un altre que també duia un casc. El dóna la volta al local social de la Virreina, van arrancar a córrer, fet que va despertar les sospites del veí. En donar més detalls els fets, José Pérez. Y al poco tiempo veo que un chaval joven de unos 17-18 años morría, pero este ya delante de mi casa. ...también en la misma dirección que nosotros... ...y en cuanto rodearon el local social... ...de nuevo emprendieron eh, la carrera... ...toda la calle Carré con tal abajo... ...yo le silbé, digamos un poco como diciendo que... ...lo estaba viendo... ...este chaval iba no con casco... ...sino con una camisa o camiseta... ...o un polo con el que se tapaba la cara... ...y al poco tiempo veo que... ...de eh, una de las torres que están al lado de, la, de mi casa... ...saltaba por la valla, de dentro a afuera... ...otro chaval también ocultando su rostro con un polo, con un niqui o con una camisa y corriendo a toda velocidad. Segons ha indicat Pérez, els individus sortien del número 16 del carrer Nou de la Virreina no semblava que haguessin sostret res del domicili. El veí ha explicat que ja ha posat els fets en coneixement de la policia local de Tiana i també del veí presumptament afectat. Ràdio Tiana ha pogut contactar amb aquest veí, Víctor López, que ha reconegut que es va despertar quan va sentir l'alarma del seu domicili a la mateixa hora que Pérez assegura que va veure els individus. Sentim Víctor López. Sobre las dos y media de la mañana estaba durmiendo, escuché latir primero que todo al perro enseguida, y, pero no me, no me desperté totalmente. Y enseguida saltó sol, la alarma, fue pues cuando me desperté me levanté, salté de la cama, miré la parte trasera a ver si veía algo, la parte delantera sin desactivar la alarma. Pero no vi nada. López s'ha mostrat preocupat i ha manifestat no haver vist últimament cap individu en comportaments sospitosos prop del seu domicili. Diana primera hora. Notícies. Mungat també celebra demà els actes tradicionals a la Diada Nacional de Catalunya. A partir de les 12 del migdia tindrà lloc l'acte institucional i l'ofrena floral al monument 11 de setembre, encara que també s'han inclòs algunes novetats. Rosa Fontanés, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Mungat. A part d'haver-hi els parlaments, les autoritats... Hi haurà també un poema de, del grup de Brota Poesia i a part d'això hi haurà l'ofrena floral que fan totes les entitats de, del municipi i després, com a sorpresa per fi aquest any, hem aconseguit una una hissada de, de la bandera catalana de la Senyera. També es comptarà amb la participació de les dues corals mongatines, la del Casal d'Avis i la del Centre Cultural i Recreatiu del municipi. A més, durant tot el dia el passeig marítim acollirà una fira d'artesania amb diferents parades d'aliments, bijuteria i productes diversos. Enguany hi participaran més d'una trentena, entre les quals s'hi troba Òmnium mongatiana. I a partir de les 6 de la tarda, el parc de les Moreres és el torn dels més petits, amb l'espectacle Els Pirates a la platja. De 6 a deu del matí ti a primera hora. L'entrevista Llovi en un jardín florido un dels actes més tradicionals del pòrtic de Festa Major tindrà lloc aquesta nit a la plaça de la Vila. Ens estem referint a la mongetada popular que anirà a seguida d'una cantada d'havaneres i de rom cremat. A sobre l'escenari pujaran els membres de xarxa, un grup que porta cantant cantar des del 1984, amb més de 20 anys d'història i més de 2.500 cantades ha mirat d'acostar-se al públic, interpretant les avaneres que tan agraden a tots, de les més noves a les més antigues, i mirant de fer-ho sempre amb bon sentit de l'humor. I precisament per saber una mica la fórmula d'aquest espectacle tenim a l'altre costat del telèfon un dels integrants de xarxa, Josep Lluís Romera molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs jo preguntava això de la fórmula perquè realment hi ha molts grups de veneres que van rondant per les festes majors i per allà on els criden, però quina és la fórmula perquè realment funcioni un espectacle d'aquestes característiques? Home, jo penso que la fórmula és intentar adaptar-se al lloc on t'has i sobretot eh, tindrà complicitat amb el públic això penso que és primordial eh, que la gent eh, estigui al teu costat que segueixi les cançons, que participi vull dir, aquesta eh, és la nostra llei almenys eh, el que seria una bona festa amb avaneres de fet, jo també feia referència a això del sentit de l'humor perquè la fama us precedeix una mica, no? Que, que sembla que sobre l'escenari no només tenim cantants sinó que d'alguna manera voleu amenitzar la jornada, no? Sí, bueno, la nostra intencionalitat sobretot és eh, passar-ho bé sobretot nosaltres sobre l'escenari però d'alguna forma això transmetre-ho amb el públic vull dir, si el primer de tot tu no t'ho estàs passant bé és molt difícil retransmetre aquest sentiment, no? Aleshores, passar-ho bé i fer-ho passar bé, eh, penso que és la finalitat primordial i el que nosaltres ens enorgulleix més, no? Deies això de fer-ho passar bé, però suposo que una de les particularitats que fa que una cantada de baneres faci gaudir tant és precisament perquè la gent doncs, se la sap, sap cantar i no sé si això dificulta una mica la renovació en l'espectacle, no? Indiscutiblement, o sigui, nosaltres eh, tenim que fer mans i mànegues sobretot cada temporada quan intentem posar en escena un nou repertori perquè indiscutiblement hi ha moltíssimes i moltíssimes cançons que no es poden deixar de costat perquè la gent les vol, perquè la gent les demana, ens, això, fer-ho tot dintre d'una hora i 45 minuts d'espectacle és molt difícil incorporar novetats perquè no pots deixar a banda les de sempre, per dir-ho d'alguna I no? uh -huh. Indiscutiblement també creiem que hi ha un fet diferencial del que seria un concert de veneres de festa major o un concert de veneres a porta tancada. Per tant, el públic que, que s'adreça a un concert eh, ja sap el que espera i qualsevol cosa li va bé, encara que siguin... Eh,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 Li costa, costa renovar-se de dos de formes, nossaltres eh, ens complau molt que cada cop més eh, s'apropa gent més jove a el que és el concert de Baneres o la canta de Baneres. No? Eh, semblava que, que les Savaneres o, o el Con concert de Baneres tenia una mitja edat sempre molt alta. I no necessàriament, vull dir, la gent es pot afegir si realment complementes amb cançons que ells puguin participar i, i no fas d'un concert tota la manera molt clàssica i molt purista, vull dir, penso que podem arribar a molta més gent, no? Ah, de fet, hem de dir que, doncs, que aquesta cantada de veneres es fa precisament el dia abans de la, de la Diada Nacional de Catalunya, que aquí a Tiana doncs, avui ja s'han fet algunes celebracions al respecte o, o es faran celebracions al respecte. I precisament doncs, m'agradaria també comentar-t'ho en el sentit d'això, de, no? de, de com es defensen segons quines tradicions. La cantada de veneres doncs, està més carrelada a casa nostra i que sembla que en, en aquest sentit no està en perill no? de perdre aquest, aquesta tradició edició? No, jo, jo diria que no, aviam, eh, com a tothom sabem, estem passant un, un any o esperem que sigui només aquest any de crisi i amb tot el set, tots els sectors es nota una mica, no? però ara per ara el que es continua mantenint és gairebé a totes les festes majors de totes les poblacions de Catalunya com a mínim un dia que es fan avaneres i això és important, no? Eh, tant de bo, jo, nosaltres a vegades de conya ho, ho diem, no? Tant de bo tots els dies de l'any fossin el dia de la diada, no? Perquè és el dia més demanat de, de tota la temporada, no? O sigui, el dia de la diada, per exemple, s'està intentant reservar ja eh, d'any a any, mantens Perquè és un, un dia... Eh, molt especial no? eh, de fet amb, amb Tiana farem la, la previada perquè ja estarem gairebé dintre de la diada, també, no? Doncs sí, gairebé ja passarem allò a la mitjanit, gairebé, no? Sí, sí. Uh, el que sí que doncs, està clars que vosaltres teniu molt de futur en això de les festes majors, porteu mm -hmm. també molt rodatge en això de les festes majors i, per tant, preguntar-te si, no sé, suposo que moltes anècdotes al voltant de, de participar en tantes festes majors de pobles i pobles de Catalunya, no? Sí, home, sempre hi ha alguna anècdota que altra que, que pot quedar... Eh, jo, si vols que et digui una, que, que recordo amb, amb especial carinyo, mm. eh, va ser una, una actuació a, a Benidorm. Sí. Eh, I aleshores, bueno, pues, era un, una cita especial que es feia amb, amb una festa privada, amb un resort de, de Benidorm. I abans d'això nosaltres vam arribar a l'hotel i a l'hotel bueno, pues, hi havia una prereserva que estaven esperant les habaneres, no?, i la gent de recepció esperava fer el canvi de torn i el, la persona que estava a la recepció, que era un noi, deia, bueno, no, és que jo m'espero a fer... Eh, el canvi de torn perquè ara arribaran les habaneres, pensant que el que arribava eren noies habaneres, no eren noies habaneres. El pobre es va emportar una mica un xasco, no? Sí, perquè van rebre cinc, cinc persones que més som homes, o sigui Clar. que ni molt menys van arribar a les habaneres. Home, d'alguna manera m'has obert també camí per preguntar-te, perquè és veritat que la tradició indica moltes coses al voltant d'aquest gènere de la cantada d'habaneres i una d'elles és que les dones sembla que costa molt que es pugi a l'escenari, últimament s'està doncs, eh, succeint, no?, que en algun moment determinat sí que pugen, però sembla que costa, no? Sí, no, eh, el, el que passa que tradicionalment les semaneres, eh, bueno, s'ha fet com un, com un un un clitxé que ve de, de les cançons que cantaven els pescadors, els mariners, eh, quan feien el els viatges amb els, amb els vaixells o bé amb els vascos de pesca es tornaven a la taverna per cantar veneres i per tant, degut a tota aquesta tradició sembla que no intervengui gaire la dona no, no és una qüestió eh, machista ni molt menys però, bueno, les veus de dones dintre del món de la vanera pues, no acaben de quallar del tot, no? Uh -huh. eh, sí que hi ha grups, eh, que està bé, que de tant en tant surtin grups amb els quals hi ha alguna, alguna dona. Però majoritàriament, gairebé tots els grups que incorporen una dona a la seva formació, gairebé sempre ve a ser la persona que toca la cordeó, no una persona que està cantant, no? sí que identifiquem sempre amb la manera que allàs veus tan greus, no? Allò sí, de sí. veritat de profunditat, no? Mm -hmm. Clara. Ve, veus d'homes, veus de de pescadors, vull dir uh -huh. encara que no té res a amb nosaltres perquè de pescar pesquem molt poc, eh? però bueno. <ríe> però al final us heu basat en aquest estil em deies una anècdota de Benidorm i la veritat és que doncs mirem una mica el vostre recorregut hem de destacar que ho anat més enllà de Catalunya, o sigui heu anat convidats a diverses ciutats també d'Espanya, això vol dir que el gènere es pot exportar ben fàcilment? Sí, sí eh, aviam, com, com a música tradicional o o música folclòrica, si vols dir eh, nosaltres hem tingut l'oportunitat d'estetrogitzar de fora de, la, de les nostres fronteres de Catalunya, per dir-ho forma i, i degut a que també som un grup d'alguna forma professional que ens dediquem de ple, no? Vull dir, a vegades eh, combinar això com a hobby molt difícil, per tant nosaltres va arribar un moment que vam tindre que decidir ser un grup professional o no per tant, això ens dona més possibilitats de sortir fora a l'estranger, a fer coses fora. De la forma, la manera d'intra d'Espanya també és força coneguda, a lo que seria al nord d'Espanya, al País Bas, i fins i tot a Andalusia també a la zona de, de mar de litoral també es canten avaneres, o sigui, per tant, indiscutiblement a la zona d'Alacant, aquesta Torre Vieja, que ho fan en format de corals, està expandida més o menys, tant de bo arribi un dia que gairebé a totes les comunitats hi hagi un plantejament de, de fer avaneres, no? I també una qüestió que es destacat i que m'agradaria posar-hi una mica més d'èmfasi és, és això de la professionalitat perquè en general doncs molts dels grups d'Avanera surten de les corals o mm -hmm. surten doncs, això com una afició, com un grup amateur que potser diumenge li dedica una estona o dissabte li dedica una estona m això és una mica la tradició pels quals potser molta gent doncs, pensa que els grups de d'Avanera són d'afició i no són professionals no? Bé, aquí amb el nostre set tot el passa això, per tant hi ha, hi ha que diferenciar has que tenir en compte que si agafem un llistat de, de grups de baneres eh, estem al voltant d'entre 70 i 75 grups Vull dir, aquests 75 grups realment no són els que veritablement tenen una trajectòria durant la temporada d'anar de festa major en festa major. Eh, alguns ho fan per afició, alguns no, no poden dedicar tot el temps que voldrien. Eh, clar, el, el suposa, més sacrifici tindre una disponibilitat total a l'hora de la contractació, no? de que et diguin, mira, tal dia, tal lloc, sigui tarda, sigui nit, tinguis que viatjar, no tinguis que viatjar... Clar, això d'alguna forma ja es converteix en, en més professional que no que tu disposis del teu temps quan el tinguis disponible, no? per dir-ho forma. Clar. Bé, doncs nosaltres anem acabat l'entrevista, però hem de recordar que vosaltres ja veu visitat ja en una altra ocasió. Sí, l'havíem visitat en alguna altra ocasió, el que passa que degut al que comentàvem tu i jo abans, de que probablement el dia de la dia és un dia força demanat, el, el dia anterior, o sigui, avui, el dia 10, també és un dels dies més demanats. Eh, per tant, eh, havia sigut difícil fer coincidir un altre cop al poder tornar a Tiana. Eh, veritablement, jo et tinc que dir, no perquè sigui Tiana, però és una festa que jo recordo amb especial de carinyo, perquè era eh, molta assistència de públic, es feia la botifarrada prèvia i la veritat és que hi havia molt bon, molt bon ambient, que espero que sigui el, el d'avui també. Segur que sí, perquè ja et dic jo que, que aquesta és una de les jornades que més triomfa, que s'omple la plaça de la Vila i que tothom està expectant i esperant les habaneres d'aquesta nit. Jo des d'aquí aprofito la xerrada amb tu per convocar a tothom i que tothom estigui allà amb nosaltres. Doncs nosaltres també convoquem a tot el poble, que ja us saben que aquesta nit tenen una cita mongetada, popular, després les habaneres, roncremat, és a dir, una nit fantàstica per passar-la eh, en companyia de tothom a la plaça de la vila i nosaltres donc volíem parlar amunt dels membres d'aquest grup tan característic devanera, Xarxa que ens visita aquesta nit, Josep Lluís Romera, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I ens quedem amb una, amb una avanera que es titula La Gavina. No sé si em pots presentar o dir-me alguna cosa d'aquesta maneraera. Bé, bueno, pues, precisament aquesta és de les que es parlaven abans, que gairebé indiscutiblement no pots deixar de aparcada perquè és una cançó que molt, força coneguda i també és de les que més demana la gent. O sigui, ha, podríem, de, podríem dir que està entre les cançons imprescindibles, no? Uh -huh. eh, una d'elles seria La Gavina, també. Doncs amb aquesta cançó imprescindible ens quedem amb La Gavina. Josep Lluís, moltes gràcies, que va bé. A vosaltres, no? Beu, bon ja. Oh, que quina voladora que volteixes vora el mar i al pas del vent a a la cosa basculant fins arribà a vecchia sul venyap, fraghet dolçur d'or. On dia i nit i vastata, nina quan la si sola, però la quieta onada, per tot i la passada que li envio més per bé, per bé ni digues li en ella tot moment. Oh, si sí, igual que tu gabina al mar pugui fins a arribar a la platja on tan dolç recordar. I veure l'aiguaixa pruna en el seu vell despertat. De la nina que entre somnis és tan grata que es som-hi. Quan la vessis sola, però tu l'ha quieta o nasa, d'on li l'ha passat, la que li envio més per per venir, digues-li que sé.